руках у темряві, вони бачать, як жінка в чорній спідниці ходить туди-сюди, наче прапор, що вільно майорить на вітрі. Пластикові мішки розкидані по підлозі її квартири. Одна коробка з дзвоном перекинулась. Останні червоні краплі капають на паркетну підлогу. Мама легенько торкається Ельзиної руки. Вони підводяться і тихо йдуть сходами нагору. Цієї ночі Ельзина мама розповідає Ельзі те, про що говорили всі, крім Ельзиних батьків, у день, коли народилася Ельза. Про хвилю за 10 тисяч кілометрів звідси, яка налетіла на пляж і змила все на своєму шляху. Про двох хлопчиків, які попливли за батьком у море і не повернулися назад. Ельза чує, як п'яниця починає співати свою пісню, бо не всі чудовиська мають вигляд чудовиськ. Деякі носять свою потворність усередині. 14. Шини Так багато сердець розбилося в день, коли народилася Ельза. Розбиті хвилою з такою силою, що ламки скла розлетілися по всьому світу. Неймовірні катастрофи неймовірно впливають на людей, спричинюють неймовірні гори і викликають неймовірний героїзм. Більше смертей, ніж може осягнути людський розум. Два хлопці відводять свою маму в безпечне місце і повертаються за батьком, бо сім'я нікого не кидає на призволяще. І все ж, зрештою, саме це вони і зробили. Покинули її саму. Ельза на жила в ритмі відмінному від решти людей. Вона діяла по-іншому. У реальному світі поряд з усім, що функціонувало, вона була хаотичною. Але коли світ розвалюється, коли все перетворюється на хаос – тоді саме такі люди, як Ельзана Бабуня, не втрачають функціональності. Це була ще одна її суперсила. Коли Бабуня вирушала в якісь далекі далі, можна було не сумніватися. Це було місце, звідки всі намагалися втекти. І коли її питали, чому вона так робить, вона відповідала. «Я лікар, чорт забираю, і відколи я ним стала, я більше не дозволяю собі розкоші вибирати, чиє життя рятувати». Вона не дуже розумілася на ефективності і на економіці, ця бабуня, але всі її слухалися, коли навколо панував хаос. У звичайний час інші лікарі обходили її десятою дорогою. Але в лиху годину, коли світ розвалювався на шматки, вони йшли за нею як армія, бо неймовірні трагедії породжують неймовірних супергероїв. Якось пізно вночі, прямуючи в Міамаз, Ельза спитала бабуню про це про те, що відчуваєш, коли навколо велиця світ, і як це було в країні Спирсоні під час війни без кінця, і на що було схоже, коли хвиля поглинула 99 снігових ангелів. А бабуня сказала, це як найбридкіша фантазія, придумана найжорстокішим створінням, яке тільки можна собі уявити, помножене на число, яке навіть не можна собі уявити. Ельза дуже злякалася тієї ночі і спитала бабуню, що вони будуть робити, коли їхній світ навколо буде розвалюватися? І тоді бабуня сильно стисла її вказівні пальці і відповіла. Тоді ми будемо робити те, що робить кожен. Ми будемо робити все, що зможемо. Ельза вмостилася в неї на колінах і спитала. А що ми можемо зробити? А бабуня поцілувала її волосся, міцно-міцно-приміцно обійняла її і прошепотіла. Хапаємо побільше дітей і мчимо щодуху. «Я гарно бігаю», – прошепотіла Ельза. «Я теж», – прошепотіла бабуня у відповідь. У того дня, коли народилася Ельза, бабуня була далеко, на війні. Її вже не було кілька місяців, і вона якраз сідала на літак, щоб повернутися додому. І саме тоді бабуня почула про ту хвилю, дуже далеко, звідки всі відчайдушно тікали. І вона вирушила туди, бо там була потрібна її допомога. Бабуня встигла врятувати від смерті багатьох дітей, але не хлопчиків жінки в чорній спідниці. Натомість вона привезла додому жінку в чорній спідниці. Це була остання поїздка твоєї бабусі, каже мама. Після цього вона повернулася додому. Ельза і мама сидять в автомобілі Кія. Ранок на дорозі зитор, на лобове скло падають сніжинки величезні, як подушки. Ельза не пам'ятає, коли в останній мама розповідала таку довгу історію. Мама рідко розказує історію, але ця була така довга, що мама минулої ночі заснула на її середині і тепер дорогою до школи розповідає далі. «Чому це була її остання поїздка?» – питає Ельза. Мама всміхається якоюсь подвійною усмішкою, поєднанням суму й радості, на яку здатна тільки вона одна в цілому світі. Вона отримала нову роботу. На маминому обличчі з'являється вираз, ніби вона пригадала щось несподіване. На ця згадка раптом випала з розбитої вази. Ти народилася передчасно. Лікарі тривожилися за твоє серце, тому ми кілька тижнів пробули з тобою в лікарні. Бабуня повернулася з нею в той самий день, коли ми з тобою повернулися додому. Ельза розуміє, що вона говорить про жінку в чорній спідниці. Мама міцно тримає кермо машини. Я майже не розмовляла з нею. Не думаю, що комусь у будинку хотілося її розпитувати. Мені би доручили твоїй бабусі піклуватися про неї. А потім... Вона зітхає, і її погляд затуманює жаль. Потім спливли роки. Ми були заклопотані. І тепер вона просто одна з тих, хто живе в нашому будинку. «Правду кажучи, я вже й забула, як вона вперше заселилася. Ви обидві заселилися в один день». Мама повертається до Ельзи, намагається всміхнутися. «Це жахливо, що я забула». Ельза хитає головою. Вона збиралася поговорити про Струхолюда і Вурса, але не говорить, тому що мама не дасть їй бачитися з ними, що дізнається». Мами можуть мати досить дивні принципи, коли йдеться про соціальну взаємодію між їхніми дітьми і страхолюдами та ворсами. Ельза розуміє, що всі їх бояться, і знадобиться багато часу, щоб переконати їх, що страхолюд і ворс – так само, як і п'яниця, зовсім не такі, якими здаються. «Бабуня часто їздила?» – питає Ельза натомість. «Сріблястий автомобіль позаду них сигналить». Бо мама не зразу реагує на те, що перед її машиною з'явилося вільне місце. Мама відпускає гальмо, і Кія повільно проповзає вперед. Бувало по-різному. Це залежало від того, де вона була потрібна і як довго. Це ти мала на увазі, коли сказала бабуні, що ти стала економістом на злоїй? Автомобіль позаду них знову сигналить. Що? Ель засіпає гумову прокладку в дверцятах. Я чула. «Бозна, коли давно, коли бабуня сказала, що ти стала економістом, бо в тебе тоді був період підліткового бунтарства, а ти сказала, звідки ти знаєш, тебе тут ніколи не було. Це те, що ти мала на увазі?» «Я була сердита, Ельзо. Іноді важко контролювати те, що говориш, коли сердишся. Тільки не тобі. Ти ніколи не втрачаєш самоконтролю». Мама знову намагається всміхнутися. І з твоєю бабусею це було трохи важче. А скільки років тобі було, коли помер дідусь? Дванадцять. І бабуня залишила тебе? Твоя бабуся поїхала туди, де вона була потрібна, Люба. А тобі хіба вона не була потрібна? Іншим вона була потрібніша. І через це ви завжди сперечалися. Мама глибоко зітхає, так як може зітхати тільки хтось із батьків, що й не зрозумівши, що занурився в історію значно глибше, ніж збирався. Так, так, іноді ми справді сперечалися через це, але іноді це було і через інше. Твоя бабуся і я були дуже різні. Ні, ви просто були різні по-різному. Можливо. А про що ви ще сперечалися? Автомобіль по зняду Кія знову сигналить. Мама заплющує очі і затамовує подих. І тільки після того, як вона нарешті відпускає ручне гальмо і деякія проповсти ще трохи вперед, з її вуст вилітає це слово так, наче йому довелося пробивати собі дорогу. «Ти, ми завжди сперечалися про тебе, Люба». «Чому?» «Бо коли ти когось дуже сильно любиш, то важко навчитися ділити її з кимось іще». «Як Джен Грей», – зазначає Ельза, наче це щось дуже очевидне. «Хто?» Супергероїня із Людей X. Її любила Росимаха і Циклоп. І вони так через неї сперечалися, що це було божевілля. Я думала, ці Люди Ікс були мутантами, а не супергероями. Хіба ти не так розповідала, коли ми вистаннє говорили про них? Це складно пояснити, каже Ельза, хоча насправді не складно, якщо прочитати достатньо якісної літератури. То яку ж суперсилу мається Джен Грей? Телепатію. Хороша суперсила. Шикарно киває, погоджуючись Ельза. Вона вирішує, що не казати, що Дженгрей до всього володіла ще й телекінезом, бо вона не хоче зараз над мірою складнювати речі для мами. Мама вагітна, врешті-решт. Тому Ельза просто сіпає гумову прокладку на дверцятах. Зазирає в дірку. Вона страшенно втомилася. Так втомилася, як може втомитися майже восьмирічна дитина, не спавши всю ніч від злості. Вельзаної мами ніколи не було своєї мами – Бо бабуня завжди була де-інде, комусь допомагаючи. Ельза ще ніколи не думала про бабуню таким чином. Ти сердишся на мене, бо бабуся завжди була зі мною, а з тобою ніколи, – обережно питає вона. Мама хитає головою так швидко і рішуче, що Ельза одразу розуміє. Що б вона зараз не сказала, все буде неправдою. Ні, моя люба, дорога дівчинко, ніколи, ніколи. Ельза киває і знову дивиться в дірку у дверцятах. Я сердита на неї, що вона не сказала правду. У кожного є секрети, Люба. А ти сердишся на мене за те, що у нас із бабуною були секрети. Ельза думає про секретну мову, якою вони завжди розмовляли, щоб мама не зрозуміла. Вона думає про країну з просоння, і їй цікаво, чи бабуні коли-небудь брали із собою туди маму. Ніколи не сердилась, шипоче мама і, нахилившись, додає пошипки. Заздрила. Ельзу раптом ухоплює відчуття провини, наче на неї несподівано линули холодною водою. То ось про що казала бабуня, заявляє вона. А що вона казала, питає мама. Ельза пирхає. Вона казала, що я зненавицує її, коли дізнаюся, ким вона була до мого народження. То ось що бабуня мала на увазі. Що я дізнаюся, що вона була першивою матір'ю, яка покинула свою власну дитину. Мама повертається до неї, і її очі так блищать, що Ельза бачить у них своє відображення. «Вона не кидала мене, ти не повинна ненавидіти свою бабуню, Люба». І коли Ельза не відповідає, мама торкається Ельзиної щоки і шепоче. Усі дочки за щось сердяться на своїх матерів, але вона була гарною бабусею Ельзо. Вона була найфантастичнішою бабусею, яку тільки можна уявити. Ельза зухвало сіпає гуму. Але ж вона лишала тебе саму. Щоразу, як вона кудись їхала, вона лишала тебе саму. Хіба ні? Поки я була маленька, в мене був дідусь. А вже ж, поки він не помер. Коли він помер, в мене були сусіди. Які сусіди, допитується Ельза. Автомобіль позаду сигналить. Мама робить вибачливий жест у заднє вікно, і Кія повзе вперед. Брід Марія нарешті каже мама. Ельза забуває про гумову прокладку в дверцятах. Що значить Брітмарі? Вона за мною приглядала. Ельза сердито насуплює брови, і вони набувають форми літери Ві. То чому ж тепер вона твоє нічне жахіття? Не кажи так, Ельзо». але ж це так і є. Мама зітхає собі підніс. Супергерой! Твоя бабуня була супергероїнею. Ельза дивиться в дірку в дверцятих. Супергерої не залишають своїх власних дітей. Мама мовчить. Усі супергерої мусять чимось жертвувати, Люба. Нарешті пробує вона пояснити. Але і мама, і Ельза знають, що вона не це має на увазі. Автомобіль позаду них знову сигналить. Мама на рука сіпається у вибачливому жесті в бік заднього вікна, і Кія проповзає вперед ще на кілька метрів. Ельза ловить себе на тому, що сподівається, що мама закричить. Або заплаче. Або що. Вона просто хоче побачити, що мама щось відчуває. Ельза ніяк не може зрозуміти, що це за нетерплячка, посвидше проїхати 5 метрів у транспортному заторі. Вона дивиться в дзеркало заднього виду на чоловіка в машині позаду них. Схоже, він думає, що це Ельзина мама спричинила затор. Ельза всім їством хоче, щоб мама зробила те, що вона робила в схожій ситуації, коли була вагітна Ельзою. Вийшла б з машини, гаркнула б на того мужика і нагадала б йому, що хорошого біса потрошку. Цю історію розповів Ельзен батько. Він майже ніколи не розповідає історії, але одного вечора в розпалі літа, тоді, коли мама ставала все сумнішою і сумнішою, і лягала спати все раніше і раніше, а тато самотою сидів на кухню, порядковував іконки на робочому столі маминого комп'ютера і плакав вони разом усі в трьох якось були на вечірці. Там тату випив три пляшки пива і розказав історію про те, як мама на пізньому терміні вагітності Ельзою вийшла з машини, підійшла до мужика в стриблястому авто і пригрузила, що якщо він ще раз їй бібікне, то вона народить прямо на його чортовому капоті. Ось довго сміялися з цієї історії. Звісно, крім тата, бо він не дуже любить сміятися. Але Ельза бачила, що навіть йому це здавалося смішним. Того літа він танцював із мамою. Тоді Ельза востаннє бачила, як вони разом танцюють. Тату танцював жахливо. Він був схожий на великого ведмедя, який тільки-но встав і відчув, що в нього заніміла нога. Ельза скучає за цим. А ще вона скучала за кимись, виходить і кричить на мужиків у сріблястих машинах. Чоловік у сріблястій машині позаду них знову сигналить. Ельза піднімає з підлоги рюкзак, дістає звідти найважчу книжку, відчиняє дверця та вискакує на дорогу. Вона чує, як мама кричить їй у слід, щоб вона повернулася. Але Ельза, не озираючись, біжить до сріблястої машини і з розмаху гатить книжкою по капоту. Залишається велика вмятина. В тремтять руки. Чоловік у стріблястій машині витріщається на неї, не вірячи власним очам. «Досить ти, придурку!» Він не відповідає одразу, і тоді Ельза гадить книжкою по капоту ще три рази і люто зиркає на нього. «До тебе не доходить, що моя мама вагітна?» Спочатку чоловік ніби кидається відчинити дверцята, але потім він, здається, передумує і приголомшено спостерігає, як вона гадить книжкою по капоту. Ельза чує, як замок у дверцятах класяє. «Іще раз бібікнеш, і моя мама вийде і народить половинку прямо на твоєму чортовому капоті», – репетує Ельза. Вона так і стоїть на дорозі між сріблястою машиною і Кія, важко дихаючи, аж у неї починає боліти голова. Ельза чує, як кричить мама, і вже рушає назад до Кія. Вже йде! Вона зовсім і не збиралася всього цього робити. Та раптом вона відчуває, як на її плече лягає рука, а голос запитує – вам потрібна допомога. І коли Ельза обертається, то бачить перед собою поліціанта. Ми можемо вам допомогти, перепитує він доброзичливим голосом. На вигляд він дуже молодий, ніби просто підробляє поліціантом на літніх канікулах, хоч зараз і зима. Він увесь час нам сигналить, пояснює Ельза, захищаючись. Поліціан-практикант дивиться на чоловіка в сріблястій машині. Чоловік у середині машини робить неймовірно заклопотаний вигляд і навіть голову не підводить. Еза повертається до Кія. І вона й справді не збирається цього казати, але слова ніби самі з собою вискакують у неї з рота. «Моя мама ось-ось народить, і в нас сьогодні важкий день», – «у твоєї мами пилогі», – питає він, помітно напружуючись. «Тобто це не починає Ельза, але, звісно, вже занадто пізно». Поліціан біжить до Кія, на зустріч їм з машини і з величезними зусиллями починає вибиратися мама, прикриваючи половинку рукою. «Ви можете вести машину?» Чи, лементує поліціян так голосно, що Ельза сердито затикає пальцями вуха і демонстративно переходить на інший бік Кія. У мами такий вигляд, наче її заскочили зненацька. «Що? А то що? Звісно, я можу вести машину. Чи як? Щось не та?» «Я поїду попереду», – горланить поліціянт, недослухавши до кінця. Жестом показує мамі, щоб вона знову сіла в Кія і біжить до патрульної машини. Мама важко всідається на сидіння, дивиться на Ельзу. Ельза куперсається у відділенні для рукавичок, тільки щоб не дивитися на маму. Повз них пролітає патрульна машина з увімкненою сиреною. Поліціянт-практикант відчайдужно жестикулює, пропонуючи їхати за ним. «Здається, він хоче, щоб ти їхала за ним», – бурмоче Ельза, не підводячи погляду. «Що відбувається, шепоче мама, коли Кія обережно просувається за патрульною машиною? Напевно, він супроводжує нас до лікарні, бо думає, що ти ось-ось, ну, народиш», – бурмоче Ельза кудись у відділенні для рукавичок. «Навіщо ти сказала йому, що я ось-ось народжу?» «Я не казала, але хіба мене хтось слухає?» «А вже ж, а я що тепер мушу робити, як ти вважаєш?» Шепить мама у відповідь, і зараз вона вже не така стримана. «Ну, ми вже довгенько за ним їдемо, і він, мабуть, просто лусне від злості, коли виявиться, що ти взагалі-то не збираєшся народжувати по-справжньому», педагогічно заявляє Ельза. «Ага, он, як ти вважаєш», – рикає мама тоном, який зовсім не схожий ні на педагогічний, ні на стриманий. Ельза вирішила не вступати в дискусію про те, чи мама сказала це з сарказмом чи з іронією. Вони зупиняються біля входу до відділення швидкої допомоги, і мама намагається вилізти з машини, щоб в усьому зізнатися поліціанту-практиканту. Але він заштовхує її назад у машину і кричить, що біжить по допомогу. В мами вбитий вигляд. Це її лікарня. І вона тут начальниця. Це просто жах. «Як я поясню все це персоналу, бурмочив вона і увіччя і спирається лобом у кермо. А може сказати, що це була така перевірка готовності?» – пропонує Ельза. Мама не відповідає. Ельза знову прокашлюється. Бабоня вважала б, що це весело. Мама легенько всміхається повертає голову. Її вухо опиняється на кермі. Вони довго дивляться одна на одну. Вона б сказала, що це біса весело, киває мама. «Не лайся», – каже Ельза. «А сама завжди лаєшся. Я ж не мама». Мама знову всміхається. «Туше». Ельза кілька разів відчиняє і зачиняє відділення для рукавичок. Дивиться на фасад лікарні. За одним із тих вікон вона спала в ліжку з бабуною в ту ніч, коли бабуня востаннє виросила в Міамас. Здається, що минула вічність. Вічність відтоді, як Ельза самостійно намагалася потрапити в Міамас. А що то була за робота? питає вона просто, щоб більше не думати про це. Що? перепитує мама. Ти казала, що той випадок із цунамі був останньою поїздкою бабуні, бо вона знайшла нову роботу. Що то була за робота? Мама кінчиками пальців гладить Ельзані пальці, шепочучи відповідь Бабусею, вона отримала роботу бабусею і більше ніколи нікуди не їздила. Ельза повільно киває. Мама гладить її руку. Ельза відчиняє і зачиняє відділення для рукавичок. Раптом вона підводить голову, наче щось спало їй на думку. А насправді, щоб змінити тему, бо їй не хочеться думати, наскільки вона зараз сердита на бабуню. «А ви з татом розлучилися, тому що у вас закінчилося кохання?» питає Ельза так швидко, що сама дивується питанню. Мама відкидається на спинку сидіння, проводить пальцями по волоссі і хитає головою. «А чому ти питаєш?» Ельза знизує плечима. «Нам треба про щось говорити, чекаючи, поки поліціян повернеться з людьми над якими ти і це стане мега незручно для тебе». Мама виглядає засмученою. Ельза сіпає гумову прокладку. Розуміє, що ще, мабуть, зарано сортувати над цим. «Хіба люди не одружуються, коли в них повне кохання, а коли воно закінчується, то розлучаються?» – тихо питає вона. Це вас такому в школі навчили? Це моя власна теорія. Мама несподівано і дуже голосно сміється. Ельза всміхається. А у дідуся з бабуною теж закінчилось кохання, питає вона, коли мама пересміюється. Мама витирає очі. Вони ніколи не були одружені, Люба. Чому? Твоя бабуня була особлива, Ельзо. З нею важко було жити. Що ти маєш на увазі? Мама масажує повіки. Це важко пояснити. Але в той час жінкам не личило бути такою, як вона. Тобто, нікому не личило бути такою, як вона. У той час жінкам не личило ставати лікарями, наприклад. А хірургами так і думати не смій. Науковий світ був зовсім інший. Так що... Мама замовкає. Ельза піднімає брови на знак того, що чекає від мами продовження. Мама веде далі. Мені здається, що якби твоя бабуня народилася тоді чоловіком, а не жінкою, то її б називали плейбой. Ельза довгенько мовчить, потім розсудливо киває. У неї було багато друзів-хлопців? Так, обережно говорить мама. У нашій школі дехто теж має багато друзів-хлопців, заявляє Ельза. О, я б не хотіла припускати, що ця дівчинка у вашій школі, каже мама, гарячко видаючи задній хід. Це хлопчик поправляє Ельза. У мами збентежений вигляд. Ельза знизує плечима. Це складно, каже вона. Хоча не так і складно, але вигляд у мами все ще збентежений. Твій дідусь дуже любив бабусю, але вони ніколи не були парою. Ти розумієш? Так, розумію, каже Ельза, бо в неї є інтернет. Вона бере мамині вказівні пальці і міцно їх стискає у своїх руках. Мені шкода, що бабуня була першою мамою маму. Вона була фантастичною бабусею Ельзу. «Ти була для неї всіма другими шансами», – каже мама, і говорить далі, пестічі Ельзи не волосся. «Мені здається, що твоя бабуся так добре справлялася з хаосом, бо вона сама була хаотична. Посеред катастрофи вона завжди була неперевершена. А от у повсякденному житті, у нормальності вона справді губилася». «Отож тому, я маю на увазі, старих фотографій бабуні немає почасти тому, що її дуже часто не було вдома, а ще тому, що я порвала і ті, які були. Чому? Я була підлітком і сердилась. Два в одному. А вдома завжди був бедлам. Рахунки ніхто не оплачував. Їжа псувалася в холодильнику, якщо взагалі там була їжа. І, боже, це важко пояснити, Люба. Я просто була сердита. Ельза схрещує руки, спирається на спинку сидіння і дивиться у вікно. Люди не повинні мати дітей, якщо не хочуть про них піклуватися. Мама простягає руку, торкається пальцями Ельзиного плеча. Твоя бабуня була вже стара, коли народила мене. Ну, тобто вона була такого ж віку, як і я, коли народила тебе. Але за часів бабуні вважалося, що це пізно. До того ж, вона не думала, що в неї можуть бути діти. Вона проходила обстеження. Ельза притискає підборіддя до ямки під шиєю. То ти була помилкою? Несподіванкою. Тоді я теж несподіванка. Мама стиснула губи. Ніхто в світі ніколи не хотів чогось так сильно, як ми з твоїм татом хотіли тебе, Люба. Вже хто-хто, а ти найменше можеш вважатися несподіванкою. Ельза дивиться на стелю Кія і мургає, поки з очей нещезає туманець. Тому порядок – це твоя суперсила, бо ти не хочеш бути схожою на бабуню. Мама знизує плечима. «Просто я навчилася з усім справлятися сама, от і все. Бо я не довіряла твоїй бабусі. Зрештою, коли вона повернулася, то стало ще гірше. Я сердилася на неї, коли її не було, а ще більше сердилась, коли вона була вдома. Я теж серджуся. Я серджуся, бо вона брехала мені про хворобу». А ніхто мені нічого не сказав, а тепер, коли я знаю, я все одно скучаю за нею, і від цього я серджуся ще більше. Мама міцно стискає повік і притуляється лобом до лоба Ельзи. Ельзи тримтить під боріддя. Я серджуся на неї за те, що вона померла. Я серджуся на неї за те, що вона померла і зникла від мене шепоча вона. Я теж, шепоча мама. І в цей момент із дверей відділення вискакує поліціант-практикант. За ним біжать дві медсестри з носами. Ельза підсовується ще не кілька сантиметрів ближче до мами. Мама підсовується ще не кілька сантиметрів ближче до Ельзи. «Як ти думаєш, що б зараз зробила бабуня?» – спокійно питає мама. «Вона б змилася», – каже Ельза, все ще притуляючись лобом до маминого лоба. поліціант практикант із санітарами всього за кілька метрів від машини. А мама повільно киває, вмикає у передачу кія, пробуксувавши шинами в снігу, вибирається на дорогу, і вони вшиваються. Це найбезвідповідальніша річ, яку мама вчиняє на очах у Ельзи. І Ельза завжди любитиме її за це. 15. Дерев'яні стружки Мабуть, найдивнішими з усіх дивних створінь у країні з присоння, навіть на думку бабуні, є вагатирі, це дикі тварини, які живуть у стадах. Їхні песовище знаходяться поза межами Міамасу. Там вони вільно пасуться, і ніхто не знає, як вони виживають із яких обставин. На перший погляд, вагатирі скидаються на білих коней, хоча вони більш не визначені та сповнені сум'яття, тому що мають біологічний дефект. Вони не здатні зібрати свої думки в купу. Ясно, що в повсякденному житті це породжує масу проблем бо вагатирі – стадні тварини. Тож, один вагатир майже завжди врізається в іншого, коли спершу вирушає в одному напрямку, а потім різко змінює свій намір. Ось чому усі вагатирі на лобах мають величезні витягнуті гулі, через що в різних казках з міамасу, які зрештою потрапили в реальний світ, вагатирів завжди плутають з єдинорогами. Але казкері міамасу з гіркого досвіду знають, що краще не скупитися і не економити – наймаючи вагатирів виконувати роботу єдинорогів, бо тоді казки ризикують взагалі ніколи не закінчитися. А також ніхто, справді ніхто не любить стояти за вагатирем у черзі в їдальні. Тому не варто змінювати свою думку, бо все, що отримаєш – головний біль, любила повторювати бабуня, стукаючи себе по лобі. Саме про це зараз думає Ельза, сидячи в кіа перед школою і дивлячись на маму. Її цікаво, чи бабуня жалкувала про те, що залишала маму І чи багато гуль було на бабуниному лобі Ельза сподівається, що багато Мама розтирає скроні і раз у раз лається на себе крізь ціплені зуби Вона, очевидно, скудує про свою несподівану втечу з лікарні Бо після того, як підвести Ельзу до школи, їй треба було їхати до лікарні на роботу Ельза плескає її по плечу «Можете, звернеш усе на вагітний мозок?» Мама покірно заплющує очі. Останнім часом забагато випадків з вагітним мозком. Настільки, що вона навіть не могла знайти Ельзен-Грифіндорський шарф, коли вранці вони збилися з ніг, шукаючи його. І настільки, що вона весь час кладе свій телефон у дивні місця. У холодильник, у відро для сміття, у кошик для білизни. А якось навіть поклала в кросівки Джорджа. Сьогодні вранці Ельзі довелося тричі дзвонити на мамин номер, що не так легко зробити, оскільки після зіткнення Ельзиного телефону з тостером зображення на дисплеї розпливається. Та зрештою вони виявили, що мамин телефон дзвонить в Ельзиному рюкзаку. Там саме знайшовся грифідорський шарф. «От бачиш», – пробувала повчати мама, – «нічого несправді не губиться, поки твоя мама може це знайти». Але тут Ельза закутила очі, а мама присоромлено знітилася і пробурмотіла. Боюся, це все мій вагітний мозок. Зараз їй теж було соромно. Вона була сповнена каяття. Люба, мені можуть більше не дозволити керувати лікарню, якщо я скажу, що приїхала відділ швидкої допомоги в супроводі поліції. Ельза простягає руку і гладить маму по щуці. Все налагодиться, мамо. Все буде добре. Каже Ельза і раптом розуміє, що так завжди казала бабуня. Мама кладе руку на половинку і киває з удаваною самовпевненістю, просто щоб змінити тему. Після обіду тебе забере тато, не забудь. А Джордж підвезе тебе до школи в понеділок, бо в мене конференція і... Ельза легенько шкрябає на голову. Мамо, я не йду до школи в понеділок, різдвяні канікули. Мама кладе свою руку на руку Ельзи і глибоко вдихає в тому місці, де руки торкаються одна до одної, ніби хоче наповнити легені Ельзою. Як роблять мами з дочками, які надто швидко дорослішають. «Пробач, Люба, я забула». «Не має значення», каже Ельза, хоча трошки таки має. Вони міцно обнімаються і Ельза вистрибує з машини. Чекає, поки Кія зникає з поля зору. Відкриває свій рюкзак і дістає мамин мобільний. Потім знаходить в адресній книзі ім'я тата і відправляє йому СМС. Увага! Тобі не треба забирати Ельзу сьогодні після обіду. Я зроблю це сама. Ельза знає, що вони саме так говорять про неї. Вона та, кого треба забрати або з ким треба розібратися. Наче пральна машинка. Ельза знає, що вони не мають на увазі нічого поганого, та все ж. Жодна семирічна дитина, яка бачила фільми про італійську мафію, не захоче, щоб її сім'я з нею розібралася. Мамин мобільник вібрує в Ельзині руці. На дисплеї вона бачить татове ім'я, а внизу – «Я зрозумів». Ельза видаляє це повідомлення. Із вихідних повідомлень видаляє СМС-ку, яку відправила татові. Потім зупиняється на тротуарі і відраховує назад від 20 коли вона дорогою до семи, на парковку знову вповзає кія і трохи захекана мама опускає вікно. Ельза віддає їй мобільний. Мама бурмоче. Знову мій вагітний мозок. Ельза цілує її в щоку. Мама доторкається до своєї шиї і питає Ельзу, чи не бачила вона її шарф. У правій кишені твого пальта, каже Ельза. Мама виймає шарф. Бере Ельзину голову в руки, протягує до себе і міцно цілує в лоб. Ельза заплющує очі. «Нічого насправді не губиться, поки твоя донька може це знайти», – шепоче вона мамі на вухо. «Ти будеш фантастичною старшою сестрою», – шепоче мама у відповідь. Ельза не відповідає. Просто стоїть і махає рукою, поки Кія від'їжджає. Вона не відповіла, бо не хоче, щоб мама знала, що Ельза не хоче бути старшою сестрою. Не хоче, аби хто небудь знав, що вона жахлива людина, яка ненавидить свого наполовину братика чи сестричку тільки через те, що половинку будуть любити більше, ніж Ельзу. Не хоче, щоб хтось знав, що вона боїться, що її покинуть. Ельза озирається і дивиться на майданчик, її ще ніхто не побачив. Надістає з рюкзака листа, якого знайшла в Рено. Їй не відома ця адреса, а бабуня завжди захливо пояснювала напрямки. Ельза навіть не впевнена, що ця адреса насправді існує, бо дуже часто, коли бабуня пояснювала, де щось знаходиться, вона використовувала орієнтири, яких уже не існує. Це саме там, де жили ті бобдури з хвилястими папушками. Треба йти повз старий тенісний клуб і вниз, де була ута гумова фабрика чи щось таке, розводилася вона. А коли люди не розуміли, що конкретно малося на увазі, то бабуня так засмучувалася, що мусила викорити дві сигарети поспіль, прикурюючи другу від залишків першої. Коли ж хтось зауважував, що в приміщенні цього робити не можна, вона так гнівалася, що вже було абсолютно неможливо отримати від неї хоч якісь вказівки. Взагалі більше нічого не можна було отримати, крім промовистого середнього пальця. Взагалі Ельза хотіла проздати того листа на 10 тисяч шматочків і кинути їх на вітер, щоб порозносив їх подалі. Минулого вечора саме це вона й вирішила зробити, бо була сердита на бабуню. Але зараз, коли мама розповіла їй всю історію, і Ельза побачила страждання в її очах, вона прийняла рішення не робити цього. Ельза доставить цей лист за адресою, це і всі інші листи, які бабуня їй залишила. Це буде грандіозна пригода та неймовірна казка, саме так, як і планувала бабуня. Та Ельза робить це не заради бабуні. Для початку їй знадобиться комп'ютер. Вона знову дивиться на майданчик. У той момент, коли лунає дзвінок і всі збігаються з вулиці, Ельза біжить уздовж паркану до автобусної зупинки. Виходить на зупинку пізніше, забігає в магазин і йде прямісінько до вітрини з Морозивом. Потім повертається в будинок, а там прокрадається в комірчину в підвалі і заривається обличчям у шерсть вурса. Це її нове, найулюбленіше місце на землі. «У мене в сумці я морозиво», – нарешті каже Ельза, підвівши голову. Вурс із цікавістю наставляє носа. «Це Бен Йеррис Нью-Йоркер Суперфуд Чанк, моє улюблене», – пояснює Ельза. Поки вона вимовила всю назву повністю, вурс згамав більше половини порції. Ельза чухає йому вуха. «Зараз мені треба дістатися до комп'ютера. Побудь тут і, знаєш, постарайся нікому не потрапляти на очі». Вурс дивиться на неї так, як дуже великий вурс, якому щойно сказали поводитися, як відчутно меншому вурсові. Ельза обіцяє знайти йому набагато кращий сховок. «Скоро». Вона біжить сходами на гору. Пильно перевіряючи, чи не сховалася, бува десь в брітмарі. І, переконавшись, що її немає поблизу, дзвонить у двері страхолюда. Він не відчиняє. Ельза знову дзвонить. Усе тихо. Вона бурчить, відчиняє його поштову скриньку і зазирає всередину. Світла нема, але це її не зупиняє. «Я знаю, що ти там», – гукає вона. Ніхто не відповідає. Ельза набирає повні груди повітря. «Якщо ти не відчиниш, я чхну прямо всередину». «А в мене просто мега застуд!» Починає вона загрозливо, аж раптом чує позаду якесь сичання, наче хтось намагається зігнати зі столу кута. Ельза озирається. Просто стіні на сходах виступає страхолюд. Вона не розуміє, як такій великій людині весь час вдається бути невидимою. Він розтирає руки, від чогось шкіра в нього на кісточках червоніє. «Не чхай, не чхай!» – перелякано благає страхолюд. Мені треба скористатися твоїм комп'ютером, бо я думаю, що Джордж може бути вдома, а я не можу зайти в інтернет зі свого мобільного, бо дисплей зіпсований, тому що бабуня з Фантою і Тостером спаскудили його. Каптур над головою страхолюда хитається з боку в бік. Ні, комп'ютер. Дозволь мені тільки зазирнути, щоб перевірити адресу, канючить Ельза, розмахуючи бабуниним листом. Страхолюд знову хитає головою. Добре, тоді просто дай мені свій пароль Wi-Fi, щоб я могла під'єднати iPad, випалює вона, закочуючи очі так, що здається, ніби її зіниці кудись змістилися. У мене немає 3G інтернету на iPad', бо як тату купив iPad, то мама розлютилася, бо не хотіла, щоб у мене були такі дорогі речі. І вона не любить Apple, тому це був компроміс. Це складно, окей? Я просто скористаюся твоїм Wi-Fi і все. Боже мій, ні, комп'ютер, повторює страхолюд. Ні, комп'ютер, повторює Ельза, не вірячи своїм вухам. Страхолюд хитає головою. У тебе немає комп'ютера? Каптур хитається з боку в бік. Ельза дивиться на нього, наче він її розігрує, або він клінічний божевільний, або і те й другий разом. Як ти можеш не мати комп'ютера? Страхолюд зістає з кишені пальта започатаний пластиковий пакет із маленькою пляшечкою алкогелю всередині. Обережно ведуще крихтує її в місто і починає втирати в долоні та шкіру. «Не треба комп'ютер», – гарчить він. Ельза важко роздратовано переводить дух і роззирається на сходах. Джордж, мабуть, ще вдома, тож вона не може піти додому, бо він спитає, чому вона не в школі. До Леннарта і Мот теж не підеш, бо вони занадто добрі, щоб брехати, і якщо мама спитає їх, чи не бачили вони Ельзу, вони скажуть їй правду. Хлопчика із синдромом та його мами вдень удома не буває. Брід Марі не підходить. Вибору майже не залишається. Ельза опановує себе і намагається думати про те, що лицар Міамасу ніколи не боїться полювання за скарбами, яким би важким воно не було. А потім піднімається на наступний поверх. Ельф відчиняє двері після сьомого дзвінка. У його квартирі пахне дерев'яними стружками. На ньому жалюїдна подоба халата, а залишки волосся на голові нагадують непевні уламки будинків після урагану. Він тримає велику білу чашку з написом «Джувентас», з якої лини аромат кави, такої ж міцної, як любила пити бабуня. «Якщо Альф зварив каву, то весь ранок буде кермувати стоячи», – часто казала бабуня. І хоч Ельза й не дуже зрозуміла, що вона мала на увазі, але сенс вловила. Так гаркає він. «Ви знаєте, де це?» – питає Ельза і простягає конверт із бабуниними карлючками. «Ти мене будеш, щоб спитати про якусь чортову адресу?» – похмуро відповідає Альф, перш ніж добряче сьорбнути кави. «А ви ще спали?» Альф сьорбає ще раз і киває на годинник на руці. «Я працюю в нічну зміну. Зараз у мене ніч». Я приходжу до тебе серед ночі питати про яку-небудь дурницю. Ельза дивиться на чашку, дивиться на Альфа. Якщо ви спите, чому тоді п'яти каву? Альф дивиться на чашку, дивиться на Ельзу. Він зовсім збитий з пантелику. Ельза знизує плечима. То ви знаєте, де це чи ні? Питає вона, вказуючи на конверт. В Альфа такий вигляд, ніби він повторює в голові це питання, перебільшено презирливим тоном. І ще один ковток кави. Я працюю водієм таксі більше 30 років. І не терпиться Ельзі. І знаю, де це тряс його матері. Це біля старої водопровідної станції, каже він і допиває залишки кави. Що? Альф відповідає більш примирливо. Ох, уже ці молоді безпам'ятні. Там, де була гумова фабрика, поки її знову не прибрали. І цигельний завод. Вираз Ельзи на обличчі не викликає сумнівів у тому, що в нагадці немає, де це може бути. Альф хапається за рештки своєї шевелюри і зникає в квартирі. Повертається з повною чашкою кави і картою. Грюкає чашкою об поличку в коридорі і жирно обводить місце на карті кульковою ручкою. Он де, протягує Ельза, там, де торговий центр. Чому ж ви просто не сказали? Альф бурмочить щось нерозбірливе і зачиняє двері в неї перед носом. «Я візьму карту», – весело кричить Ельза в його поштову скриньку. Альф не відповідає. «У нас різдвяні канікули, якщо це вас цікавить. Тому я не в школі», – гукає вона. Нема відповіді й на це. Ельза заходить у комірчину, а ворс саме зручно розлігся на боці, витягши від задоволення дві лапи вгору, наче намагається виконувати вправи Пілатесу. Страхолюд стоїть у проході назовні і явно почувається ні в сих, ні в тих. Ельза показує йому листа. «Ти йдеш?» Страхолюд киває. Каптур на кілька сантиметрів сповзає з його обличчя і великий шрам з близькою у світлі. Він навіть не питає, куди вони йдуть. У цей момент важко не почувати до нього вдячності. Ельза дивиться на нього, потім на вурса. Вона знає, що мама буде сердитися за те, що вона прогуляла школу і пішла кудись без дозволу. Але коли Ельза питає, чому вона завжди так хвилюється за нею, мама завжди відповідає. «Бо я, чорт забирай, боюся, що з тобою щось може статися». Та Ельзі важко придумати, що може статися з людиною, поруч з якоюсь страхолюд і вурс. Тож вона відчуває, що все буде добре, враховуючи такі обставини. Виходячи з комірчини, вурс намагається лизнути страхолюда. Страхолюд із жахом відскакує, хапає позаду себе мітлу, притулену до сусідньої комірчини. Вурс, щоб погратися і подражнитися, пустотливо висолоплює і ховає свого довгого язика. «Бгамуйся!» – каже йому Ельза. Страхолют тримає мітлу, ніби спис, і намагається відігнати вурса, тицяючи прутиками йому в ніс. «Я сказала досить», – кричить Ельза до них Бог. Вур клацающе щелепами і мітла розлітається на тріски. «Угоді вже!» – починає Ельза, але не встигає договорити вже, як страхолюч, що сили збурляє і мітлу, і вурса через увесь підвал. Важка тварина пролітає кілька метрів та з розгону врізається в стіну. Не встигнувши навіть приземлитися, вурс миттєво перевертається, скручується і перетворюється на захливу пружину. Він роз'являє пащу, голюючи ряди зубів за вбільшкі скухонні ножі. Страхолюд виступає йому назустріч, випнувши груди з налитими кров'ю кулаками. «Досить, я сказала», – кричить Ельза, кидаючись усім своїм маленьким тільцем між двома розлюченими істотами, нічим не захищена від гострих, як списи кігтів і кулаків, таких величезних, що можуть одним ударом знести їй голову з плечей. Вона незворушно стоїть між ними, озброєна лише тим, що нехто своєю фізичною слабкістю майже восьмирічної дитини. Минає якийсь час. Ворс зупиняється посеред стрибка і м'яко приземляється біля неї. Страхулют відступає на кілька кроків. М'язи повільно розслаблюються, повітря виходить з легенів. Жоден із них не дивиться Ельзі в очі. Взагалі план цього був такий, щоб ви захищали мене, каже Ельза вже тихіше, насилу стримуючи сльози. У мене ніколи не було друзів і тепер ви обидва намагаєтеся вбити двох друзів, яких я маю, а я вас тільки-но знайшла. Ворс пухнюплюється. Страхолюд потирає руки, глибше ховається в каптур і киває в бік Ворса. Він почав, спромагається сказати Страхолюд. Ворс гарчить у відповідь. Припиніть, Ельза хоче, щоб це звучало сердито, але відчуває, що це звучить так, ніби вона плаче. Стурбований страхолюд проводить долонею збоку біля неї, якомога ближче, але не торкаючись її. Вибач, бурмочив він. Бурс штовхає її в плече. Ельза спирається лобом об його ніс. У нас важливе завдання, не можна пустувати. Нам треба доставити цього листа, бо я думаю, що бабуня хоче попросити пробачення ще в когось. А будуть ще листи. Оце і є наша казка. Доставити за призначенням кожне бабуни не пробач. Зарившись обличчям у шерсть вурса, Ельза глибоко зітхає та заплющує очі. Ми повинні зробити це заради моєї мами, бо я сподіваюся, що останній пробач буде для неї. 16. Полюка Пригода перетворюється на епупею – на казку жахів. Ельза вирішує, що для початку їм треба сісти в автобус, як роблять нормальні лицарі у пошуках скарбів у більш-менш нормальних казках, коли під рукою нема коней чи хмарок тварин. Та коли всі люди на автобусній зупинці починають витріщатися на страху люди і вурса та нервово відходити якомога далі, намагаючись при цьому не опинитися аж на наступній зупинці – Ельза розуміє, що ця подорож простою не буде. Вони заходять в автобус і відразу стає ясно, що Вурси не дуже в захваті від поїздок у громадському транспорті. Після того, як Вурс легко поштовхався, потоптався по чужих ногах, перекинув хвостом кілька сумок і напустив трохи слини на сидіння біля страху Люда, саме на такій відстані, щоб той почав панікувати, Ельза вирішує викинути з голови затію з автобусом, і усі троє вибираються на волю, якраз на наступній зупинці. Ельза міцніше закудує грифіндорський шарф, глибше засовує руки в кишені і веде їх крізь сніг. Вурс, щасливий, що вирвався з автобуса, радісно гасає навколо Ельзи і страхолюда і скаче, як грайливий цуценя. Страхолюда мучить відразу. Він, здається, не звик бути на вулиці серед білого дня, помічає Ельза. Можливо, це тому, що вовче серце звик жити в темних лісах за межами Міамасу, куди не дістають сонячні промені. Принаймні, в бабуниних казках саме там він і живе. Тож, якщо в цій історії є якийсь порядок і послідовність, таке пояснення цілком логічне. Люди, які бачать їх на тротуарі, реагують так, як люди взагалі роблять, коли бачать дівчинку, вурса і велетню, що прямують пліч-обліч. Вони переходять вулицю. Деякі з них намагаються вдати, що це не пов'язано з тим, що вони бояться велетні, вурсів чи дівчаток, демонстративно і дуже голосно розмовляючи по телефону з кимось, хто раптово дає їм вказівки йти, а потім каже рухатися у зворотному напрямку. Так само робить іноді Ельзин Тетто, коли йде неправильним шляхом, і не хоче, щоб незнайомці думали, що він із тих, хто може йти неправильним шляхом. У Ельзеної мами такої проблеми не виникає, бо якщо вона йде неправильним шляхом, то вона так і йтиме, аж поки той, хто мав її зустріти, піде за нею. Бабуня зазвичай вирішувала цю проблему, лаючись дорожніми знаками. Люди по-різному з цим справляються. Але інші зустрічні, які раптом натикаються на мандрівну трійцю, стримані. Вони дивляться на Ельзу з протилежного боку вулиці, ніби її викрали. Ельза відчуває, що страху люду в багатьох випадках ціни немає. А от викрадач, якого можна вивезти з ладу, просто чхнувши на нього, був би нього, мабуть, не дуже ефективним. Досить дивна ехілесова п'ята, як для супергероя дивується Ельза. Шмарклі. Прогулянка триває більше двох годин. Шкода, що зараз не Геловін, думає Ельза. Тоді вони б спокійно проїхалися автобусом, не лякаючи нормальних людей. Всі просто подумали б, що то на них костюми. Ось чому Ельза любить це свято. Під час Геловіну нормально бути не таким, як усі. Уже аж під обідню перерву вони знаходять потрібну адресу. В Ельзі болять ноги, вона голодна і не в гуморі. Вона знає, що лицар Міамасу ніколи не скиглить і не боїться потрапити в грандіозну пригоду, коли його відправляють на полювання за скарбами. Але де написано, що лицар не може бути голодний і дритівливий? За цією адресою знаходиться багатоповерховий будинок, а ще через вулицю ресторан гамбургерів. Ель запросить вурси страхолюда почекати і переходить на той бік, хоча в неї є тверді моральні переконання проти мережі гамбургерних, які мають бути в кожної майже восьмирічної дитини. Та навіть майже восьмирічна дитина не зможе пообідати своїми принципами, тому Ельза неохоче купує морозиву для вурса, гамбургер для страху і вегетаріанський бургер для себе. Виходячи з гамбургерної, вона дістає свій червоний фломастер і малює риску між словами «обідня» і «меню». Хоч морозне повітря і пощіпує їхні обличчя, вони сидять на лавці навпроти багатоповерхового будинку. Тобто сидять Ельзе з вурсом, бо страхолюд так дивиться на лавку, наче вона теж збирається лизнути його. Він відмовляється торкатися навіть до пергаменту, в який загорнутий гамбургер, тож гамбургер дістається вурсу. Коли вурс їсть морозиво і маленький шматочок падає на лавку, а вурс безтурботно злизує його, страхолюд мало не задихається. Після того, як вурс відкушує від Ельзиного бургера, а вона спокійно їсть його далі, їй доводиться допомогти страхолюду подихати в паперовий пакет. Нарешті вони закінчують свій обід, і Ельза задирає голову, розглядаючи фасад будинку. В ньому, мабуть, поверхів із 15. Вона виймає листи з кишені, зіскакує з лавки і прямує до будинку. Страхулюди вурс тихо йдуть за нею, і від них сильно пахне алкоголем. Ельза швидко проглядає список мешканців на стіні і знаходить ім'я, яке написане на конверті, хоч тут перед ним стоять слова «реєстр» – психотерапевт. Ельза не знає, що це означає, але вона пригадує, що чула про терапевтистів, які кидають бомби і створюють всілякі проблеми. Тож психотерапевт – це, мабуть, щось навіть гірше. Вони прямують до ліфта в іншому кінці коридору. Сутвор зупиняється і далі не робить і кроку. Ельза знизує плечима і заходить у ліфт. Після деяких вагань Страхолюд заходить за нею, намагаючись не торкатися стін. Поки вони піднімаються, Ельза розглядає Страхолюда. Його борда старчить із каптура, наче велика допитлива білка, і через це його вигляд все менше лякає Ельзу, що довше вони знайомі. Страхолюд, звісно, помічає її погляд і знічено на руки. Ельза здивовано розуміє, що його ставлення ранить її почуття. «Знаєш, якщо тебе все це так дратує, залишайся насторожі внизу з вурсом. Навряд чи зі мною щось станеться, поки я віддаватиму листа цьому терапевтисту. Вона говорить нормальною мовою, бо не хоче розмовляти з ним секретною. Її ревнощі до бабуниної мови, яка від початку навіть не була бабуниною, ще не минули». У всякому разі, тобі не треба весь час стояти біля мене, щоб захищати мене», каже Ельза з більшою образою, ніж хотіла. Вона почала вважати страхолюда своїм другом, а тепер згадала, що він тут тільки тому, що його попросила про це бабуня. Страхолюд мовчки стоїть поряд. Коли двері ліфта відчиняються, Ельза крокує попереду нього. Вони проходять повз багато різних дверей, аж поки не знаходять двері терапевтиста. Ельза стукає так сильно, аж болять кісточки пальців. Страхолюд відступає трохи далі до стіни вузького коридора, ніби боїться, що з того боку дверей хтось може дивитися у вічку. Здається, він старається зробитись якомога меншим і нестрахолюдним. Важко не симпатизувати цьому, думає Ельза, навіть якщо слова не немає нема у словниках. Ельза знову стукає у двері, прикладає вухо до замка. Ще стукає. І знову тиша. Порожньо. Повільно вимовляє страхолюд. Та невже, Шерлоку. Вона справді не хотіла б сердитися на нього, бо ж це через бабуню вона була розгнівана. Просто Ельза втомилася. Дуже-дуже втомилася. Вона розглядається навколо і помічає два дерев'яних стільці. Мабуть, вони пішли на обід. Доведеться почекати. Похмуро, каже Ельза, і понурив, сідається на стілець. Приблизно через півтори вічності Ельза помічає, як тиша з приємною стає важкою, а потім нестерпною. І перепробувавши всі заняття, які можна було придумати, вистокування пальцями по стільцю, виколупування всієї набивки із сидіння стільця через маленьку дірочку в тканині, видряпування свого імені на м'якій деревині підлокітника нігтем вказівного пальця, вона порушує тишу одним із тих питань, які звучать більш усудливо, ніж їй би хотілося. «Чому ти носиш солдатські штани, якщо ти не солдат?» Страхолюд повільно дихає під своїм каптуром. «Старі штани! Ти був солдатом?» Каптур рухається ніби кивком вгору і вниз. «Війна погана, і солдати погані», – говорить Ельза. «Солдати вбивають людей». «Не такі солдати з притиском, каже Страхолюд. «Є тільки один вид солдатів». Страхолюд не відповідає. Ельза видряпує нігтем лайливе слово в деревині підлокітника – Насправді вона не хоче задавати питання, які кликочуть у неї всередині, бо не хоче, щоб страхолюд знав, наскільки вона ображена. Але Ельза не може зупинитися. У школі кажуть, що це одна із Ельзаних найбільших проблем невміння себе контролювати. Це ти показав міамаз моїй бабуні, чи це бабуня тобі його показала? Вона цідить слова. Каптур не ворушиться, але Ельза бачить, як страхолюд дихає. Вона вже збирається повторити запитання, аж раптом чує, як зсередини каптура лунає. «Твоя бабуся показала дитинство». Страхолюд промовляється так, як і все, що він говорить нормальною мовою. Наче слова сваряться і випадають з його рота. «Ти був такого ж віку, як я», – каже Ельза, згадуючи фотографії хлопчика перевертня. Каптур рухається вгору і вниз. «Вона розповідала тобі казки?» – тихо, – питає Ельза, – і їй хочеться, щоб він сказав «ні» хоча вона вже знає відповідь. Каптур знову киває. Ви зустрілися під час війни? Це тому вона називала тебе вовче серце. Ельза більше не хоче його розпитувати, бо відчуває, що її ревності тільки посилюються, але Каптур продовжує кивати. Табір. Табір для тих, хто тікає. Табір для біженців. Тебе туди бабуня, привезла? Це вона організувала табір, щоб ти міг жити в квартирі. З-під каптора долинає довге зітхання. Жив у багатьох місцях, багато будинків. У прийомних сім'ях? Він киває. А чому ти там не залишився? Каптор рухається з боку в бік дуже повільно. Погані будинки, небезпечні. Твоя бабуня приїхала забрати мене. А чому ти став солдатом? Це було для того, щоб ти міг їздити туди, куди й бабуня? Він киває. Ти теж хотів допомагати людям, як вона? Каптур повірно рухається вгору і вниз. Чому ж ти тоді не став лікарем, як бабуня? Страхолюд розтирає руки. Кров. Не люблю кров. Вдала ідея стати солдатом. Та сирота? Каптур завмирає. Страхолюд мовчить. Але Ельза помічає, що його борода ховається ще глибше в темряву. Раптом Ельза захоплено киває сама до себе. Як люди ікс вигукує вона з надмірним ентузіазмом. Потім прокашлюється і заспокоюється. Люди X це мутанти, а багато хто з Людей X ніби як сироти. Це дуже круто. Каптур не вирушиться. Ельза видирає із сидіння стільця ще трохи набивки і раптом почувається дурною. Вона ще збирається додати, що і Гаррі Поттер теж був сиротою, а бути схожим на Гаррі Поттера – це взагалі найкрутіша річ у світі, але тоді і спадає на думку – що страхолюд, мабуть, не читає так багато якісної літератури, як можна було б сподіватися. «М'ямас – це слово з секретною мовою?» – питає вона натомість. Тобто це слово з твоєї мови. Воно не схоже на інші слова з секретної мови, тобто твоєї мови. Каптур не вирушиться, але тепер слова звучать м'якіше. Не так, як усі інші слова страхолюда, кожне з яких, здавалося, було нашорошене. Тепер вони звучать майже мрійливо. Мамина мова. Міамас. Мова моєї мами. Ельза підводить голову і уважно вдивляється в темряву каптура. То в тебе не така сама мова? Каптур заперечливо рухається з боку в бік. А звідки твоя мама, питає Ельза? Інше місце. Інша війна. Що ж тоді означає Міамас? Слова злітають, як зітхання. Я люблю. Значить, це було твоє королівство. Ось чому воно називалося Міамас. А зовсім не тому, що називала пюзяму Міяма. Ельза виколупає останній шматок набивки і скручує з нього кульку, щоб заглушити хвилю ревнощів. Типова бабунина паскудна штучка. Придумати для тебе Міамас, щоб ти знав, що мама любить тебе. Бурмоча Ельза і раптом уриває, розуміючи, що каже це в голос. Страхолюд переминається з ноги на ногу. Дихає повільніше, розтирає руки. Міамас – не придумати, не прикидатися, не для маленької дитини. Міамас – справжній для дітей. А потім, коли Ельза заплющує очі, щоб не показувати своєї згоди, він нерішуче продовжує. У листі «Бабуся не вибачення, було вибачення перед мамою, щепочив він з-під каптура». Ельза, розплющує очі і насуплюється. Що?